د جیل چې دی نو هغه مش او هغه ته مې فی لا چې دن مبارکی مبارکې ورکله نو اوهنکه یا منفاه بل خیرې ورته وه بیا اوهن کو یا منخوا ده د تلواه بیا اوهن کو یا منفاقابلفا د ون نه ده دو مې مکړی سرهویلله په س باې مبارې ورکې بیا دی په ا اخته رو باې دا کله جررا شي نو اتې مثرت د اختر سره وړي خوشحالی وړي سرړ ي که نه سرړي او داسې خوشاري تديب چې دا نونوي الله اعمااق اف عدهوره هغه بيخونو بيخونو د زونو د مخلوق ته دا داسې خوشري چې د د د زونو د مخلوق د د زونو غتهرس شي وخت مخکې مبارې مبارې له که نه نو بدن ضاوافه اطاب ما سرار على الله ما اف عدهې داسی اختر مبارک ایدر کوم کلاچ دی راشی نو دی راوری خوشالی چینو نوزی اغا ڈونگی اغو می خونو د زلون د مخلوقات اتا اعمال د عمق نه دیکھا نا ڈونگی توئی جور چواتا سوائی نو اگر کتا کتا د زلون د مخلوقات د چینو خوشالی ریس او ہانی کو مو بیل ای دی وال ایبو موجيبن تاسو ته مبارک ایدر کوم پا اختر او اختر خوشالک اون حر کی دی ل حرند آزاد د پرزو او کریمین عزت منی فاضه بالعیشی والمنا او چې کامیابی په خجونکو سره او په امیدو نظر جو امیدونه برابرې ګوره مراوډیو چه په کولو ته پاره او غوخه مراوډیو کنه ريجیم راوډیو کپڑے او جوړی کړی لګاو په زارم یعود لکم عودا حمیدا مبارکان علیکم وفیکم جالب الکم الهدى یعود لکم عودا راواپستې شي دا راوپسکی ګری دا اختر تاسو ته واپس کې دوسره حمیدا سبحان الله قابل تعریف سمے وے او مبارکان ده خیر نڑک علیکم و فیکم مبارکان علیکم چې ده خیر نبرګدی په تاسو باندې وفیکم جالی بل جالی بل لکم الحنا او کی کی تاسو کې راخون کې به خوشالای لره تاسو کې خوشالای راولې چې سفر د ګرم راشی حنا خوشالی یعودو الیکو مصلح بالیزوروکم فیاتی ما یاتل حبیبو اذ ات ی و ایید کوم را واپ شي محبوب د د ملګري ملاقات کې فاأتي نو دا ملګري راړ د را جوي ده ا بما ی الحبيبوغ چې راي ملګې داات ل چ ملګري سری سره شي سری سووره مشال نن د ملګر راغللی دوکوم دوکوم درن او چ هغه د لم خوشال لکه دلکه د ملګری پراته خوشال دي چې د اختر راشي او دغه پراته خوشحالي کی ټول خوشالي خوشالي راوي دلکه ملګری خوشالي راوي لگی کنه لگی یا زور یعودو ال ما تش تهي او ترتزي من العمر بالخيراتي والرشد والهدى يعودو و فتي د اختر ال ما تش تهي فضل الدين اغه ست ته تي خوخه او ترتزي ته خوشاله شي اغه څه چې هغه عمر دی چې هغه ژوندګي ده بل خیرات دي نیکو سره او د هدایت سره او دروشه د سره لکه مڅرت داتې ژوندګي چې هغه دو نیکو او د کامیابۍ د هدایت نه چې دن هغه ډکې داتې سيز دی چې دن هغه راوری چې ته خو خاې ته په خوشاله چغه داشنه نه نه دا من بیان دی چې هغه عبادت تر چانه د نه د هغه نه چې د خیرات سره او د کامیابۍ سره او د هدایت سره لري دا لري داتې هغه راړي یا زورول محبو نل احبت ته بقرتن ول ملاقات کوي ملګري د ملګرو سره بکتن سار وختي سنګهه به زارار وختي سار وختې ملاقات کوې دی اوبل سره ملاقات کی او وایل تظ خوشالگی کل هر یو بل عناق عناق يعانق معانقه وعناق هر یو په معانقي سره او په ملاقات سره خوشالگی عناقه وشي او بل سره مګر دې شي لرل نن راغلي چې تنداله نو سو په خور سبحان الله قالو سي دي ها ٹھیک چلو عربي چې عربي راګه شه اِذَا لَعِيْدُ يَأْتِ الْمَرْآَ وَالْمَرْقُ مُحْتَذِنِي ایر دا شایدی خوافعی دیگا دیگا سخت کرو مکرانا داشی لگ من کر مانیگا سا خال اللہ خونونا ہے زباس مکاو خیر کرو اہا سلام علیکم التاپا حرم سلام جی خاقش تولا کیده وے نا کومه وتکر د بسوسه داب ان شاء الله راو به رسې ویلې ویدیو ته ها سلام علیکم اور زان التاپه دي کسانو ور کار اخليته چې تاسو هغه په الٹا کینو ليو خپل جتنا ور کار کوو یغی په کار اخلي غوړ په یې هي اخلې سلام علیکم اذل عيد یاتل مرء کلا چې اختر راشی سړی تا ول مرء او سړی چې دین اغا محتزن احتزا يحتزي معناتی حسی والی کنا حاصل ویته سمه غږه او ذا محتزنو دا اسم فاعل دی حاصلون کې معنا کله چې اختر راشي سړی تا او سړی محتزن حاصلون کې او سړی چې دینو اغا مندن کې د خپل اهلی خپل کور په کوم ټول و ومغنن او خپل کوری او اورث اللطفا بڑا باندې کړی دا لطف راړي ول حنو خوشالي راړي سمه ده و اختر راشي او سړی سری ته را شي او سړی چېدن دی مته ځین یع د د په باخې خپل هلی خاانانې ټول بر ټول راغلی کهرا چا راغلی سود او کور خپل او دارنګه چې نو او را ل په دا د پرلو په راړ او ه خوش وړيعل لکه پانکې راله راغلی پانکې راې کې ړې د ری راواچ دواچوي دا خوشاللی اوس پونهې دي اوسپ ورې که نه اذا العيد اذا العيد ياتي المرء والمرء محتوبين باهل ومغنى او رسل او الhana ولكن انه ان الله واستجن مقصدون على المرء لم يورث سوى العزنه والشجاع کل جدا اختر راشي او ها او جيل چدا نغا بندی دا دې مرګریبی مجايدین افغانستان کې دغه طرفونو کې الله رب العزت یبرست چې دا اوکی لګی الله دې رازاد کی زونی مزدومان به په جیل کی پسې کې به اسی به واره چوریله یا خطر یوته راځی راځی پهلاکینو ان حل و سجن مقصد او جیل دې نه غا بندي علامه دې په سړي باندې لګیورس سیوال حزنی دا ان پیدا کی سیواد غم نه و شجاع او دغه سیواد چاره زخم درد سیواد غم نه او درد نه بس شجاع سو غورې دلله خو او وروو چې سر پهکانمه دی صاد م ووي توا کله را خفه کېو خ په کې که نهلهله بیا که نه تا سردل ل در هسې ل ته پیاغ نه سوچ چ تهمه کوي دا تاسو دا تاسوکې مراې دی نه دا پهشتي غرب <coughs> دي غم دل در زهب از کو خدای شهید کلمه څنګه هغه رغند ناراضی کړه جنازی له براضی کړه دا د دې کی روستو د ځنی کړي دا ودی لکه خوایو کړي روستو زمزږه ایتیمان بچي و پاتې شوه او خړ سړی خړ سړی وای هاره هاره وای په چ نظر و په لارې کړه نه و کنه نه هو ته دې د هسته جوادو ور کړی دا ارځه کې خپل دې ته چې لړشي ارځه کې چې په دغه وای چې دا زموند جماعت ته یاداله دی تیما نو کونډروند څنګه راناو خیال ساتي او دا کوې دغه غریب چاته وینا کوستا صرف په دې شي نه چاته وینا کو کې 220 غټي او به ول غټم دې فلاني سړي سره لړشاو دې له څو کا ماتم ما لره کې وړل یې لره باندې کې دې جیت کې د اخره به تر بس بیا به اعتماد دي دخله به 10 درګي سوای ان شاء را یې چې 200 روپیا راوړې په صحیح ځای لگے نه روکه نه لگے که نه نشه ان شاء الله وینا چا ټوکو درګي به درګي الله الله او ټول دا دا برغم غمبر شروع دي ار غمبر غمبر شروع به سي ته ټینګې دل دیر ځان کار دي اس هم په الله چې دا الله یې رانیږه دا به دي په څوک سره پته ریږي. کی به دې یې پته ریږي؟ پته پته ما درې به ځای سي دایو جيبزان نه دي دا بلزان ده. چاته څه پته ریږي الله ته پته ده. کی دا د سره د څه کیسې ده د سره. ٹھیک څه پته ریږي. بس یو ورته لري ربک تعلق دې چې دا اوس دا او چې څوک داروانه کې یو خدای سمينه او خدای ډیر ځاګی دی. ای استاد دی ور بس چرته پیخی کیږي درته نشه بیره وته پیخی کله په صفه په سمه او بس, بس بیا اثر په اولاد کیږي هغه بچی د دا څیداری له ډیر خیال وکړه ډیر خیال وکړه یم مهتمی شې د مدرسې مدرسې تعلیبی اوسم سوچ کاوه غو فکر کاوه دې خپا د ګنن دا وای اوس وای خځي وتای د شیری کوی سره وتا وکم بین حورن اذ یوناذی غزال غزالتن وبین المعانی مهونت السجنی والعناد ډیر فرق دی پمزد آزاد کی اذ یوناذی نا غ یوناذی مناغتن چې نزیوی غزالتن به اوسه سره دا خدای مشاریګو زې زره ای یو سره آزاد دی او نيز دې د خپلې اوسې د خپلې ښځې سره او بین المعاني او کله دې هغه چا برداشت کونکي ان دي انا او عاني معانتا مهنت تسيني اغا تکلیف دې جیل ولعانا تکلیف مهنت د جیله تکلیف دې یو سره یې د جیل تکلیف برداشت او بل سره یې چاغه د خپلې بيبي سره د خپلې میډم سره د خپلې سره نيز د بچو سره نيز دي دې عزاد دي رخص انہي کا نہ لگا وكم بين اورن اذ ينادي غزالتا وبين المحاني محنات السجن والعنا وكم بين اوريد وكم بين اور القر را هنا هدل هوا وبين اسير يصطلي زرمت النبا دیر فرزد بن زاد آزاد کی چې هیڅ سترګه داغو بل هوا په پن ملي والے هیڅ باري بچي دې کپڑے چور دې ورغال دې وذین اصیلن اضمزاکی دې کې یستري چې سودي زرمته نو واپس قرټو دې دې داې چې دې دې پس قرټو باندې سودي او داګه کنه غلې لري دې دا ور دې پراتې کرے دې څلګه ډیر پراتې او وتوې وې دا ری فکر چې تراره شوره له ورک نه و والله کې نه نه کومون نو لا ب ب زبه وهقلې زی به ت د اتوا نه کمارې کو برې شیرنو کي ب مونږ او طالبان نوله و ب ضبا ن د نزو سرور سر لبی کوو د غشو شو د نزو د تور د ون سقط هله ب کو قلليزي به ان زمون بغي د اوساي سره ا خ چې د وشيبشان خي ا دا تدعات إلىواه کله چې دا صای ع رالي ب کارواال بلي بیاغیر تووب د توفته را بلي ن په خدایږ اويللو بیا ش دا د د غ تا و د ش پګبدي باې واللهکنې نه نه کو من نوله و پې زبهونهقللي به ته دا اتل وا نهحنو کېراونو نم لیکل خیرره ف نه ده حنلو ی سر نح س موشر را فیل و بمونګه زمر خلک نم لیکل خیرره ن ځانله په څخه کې څخه او نیک جمع کوو څخه او نیک جمع کوو او و ریادو ازا و نحنو لیوسو منگ زمری و من زمری نحسیم و شر فی الوغا جنگ کی ده شر بیخو بازو داغو والا ورکو بیخو والا و بازو ختمو گو اما ربا نفیر نشوی یعنی چې کله منگا صحاکو حال کو تصور کول کو قو ځان نه لیکای جامه کو دي کای نه جامه کو یز نو خلک غواړ او مونږه زمریو زمری لیس لیس جامه ده نح تیم شره بیخ وباسو بیخ تنیکو د شر په لور غا بجنګ کی مونږ جنگ کی د شر بیخ تنیکو شرونو ختمو جنگ کو او شر والا حالت نه ختمو ان شبت دوا بین الله یسمو البک الذی کفروا او لا یقینون کان ابینا ابا الیس زللا تعبودن <تصف> فلا صبۃ الاخذا من الذل للعدا اوشو اباینا من انکار کو عبا الله سی پسند انکار کولو د ذمری ذل تعبدن داغه ذلت ده ه د تعبد ده کتاواری نه فلا سبتن اخضا نشته ده یو کنزل اخضا من السليه یو بدر سیسو ډیر شرمون کې من ذل العذاب د دشمن نخ کتكيد ہوتا اے ی بدوال نشته ده چ سړی شرمئ د ختات کېدو او دښمنته یا دښمنته د ختات کېدو نه جدي کړه دښمنته د ختات کېدو نه شرمون کیسې چې دنه اغبل په بدوالي کې نشته لا ته صب الذين يدعون الله جنا بدر خبر باندې پېښګې نه شته شرم نشته صب فلا صبته نشته د ار اخذا ډېر شرمون کې منزل العذاب د هغه ښکته والی دشمن ته د دشمن ته د ذلت نه اے د دشمن ته چې سره ښکته شي کنه نو د دین لوي شرمون کې عار او شرم ورکوونکي بل نشته لګا سره چې دشمن طاقت دی ان موږ ته نه کړ دګیل انگریزان ته نه کړ حبس نا یمږ راګر کړې شو او زینمو لز تکلیف راګې بغیر جریمت نه زموږ اس جرم نشته فما ذنبنا زموږ ګوناريشته الا الدفاع من حما مگر دفعا کول د چانه د حمانه مراد د ایمان اسدی مملکې اسلاميه سم هوي وايي که ست مادلګه مملکې اسلاميه وان غاشم عدد دفاع جریمهن که یو ظالم دفاع جرم شماري سم هوي ان عد غاشم عدد دفاع جریمهن انده کې دي په پهل ان استجارک احد ان اس احد ان, ان استجارک احد کثرتا شماري یو ظالم شماري دفاع را جرم نو فانا نرا هداکا منګه اينو بردار دغه تاته وای من سوو ددي ل پتا د مشرای د چا نه د فتانه یعنی دا مونږ د د نوجوان مشري ګلو چې دی سووکې دی د مماری استونونه دفاو کي او دی د مسلمانان د دفا کي د است دفاوک کي ته مونږه سووک مشري وللو دا د نوجوان کار نوجوان دی نو جوانو به کې مشري وای انخان نه دروه شومو که چې د خییانتو کې مونږ سرهزه زلم کوون کې تمام نمږ جیل تلړو پلا تا كون تمکي غ يدن مدد كون کي لې خاونين د خاينت دغه خاينګر د پره وقت حقا روان شه د حق اذا جل اچ کرخاري لا تقموا لز وقت حق اثلچ زبل سمته وای وقت حقا حقت روان اذا جل کله چې دحث شي ته کومه کودا سي کار ته وي ميجر ته به ف انت کريب ابن الكريم ولم نجد كريما معين للذي جار واعدا ته کریم زید کریمی تاسو پلار خو تخې منګ ندیموندلی کریم چې هغه امداد کیلل لدی د هغه چا جاره چې هغه ظلم کې واه تدا زیاته کړي غره الله باندې ته ځخړی زید نو چې خپل مخسوی د خسړی زید ته څنګه چنده ظالم او د ظلم کوونکې د اته کوونکې غضب لري چې ته مدد کړي دا یاز ساته غوري نارل افرا من غنو کیدوال للحر الوفي کرامهن دا حر دپاره چېغه وفاق کون کی دا من کرامت غنو و انکان رځن اگر چې دا به عذابی للمواقعه في الخنا اغه چاته چې غور دېدل په پښ کلام کې انکه سره په په شرا بیسکریدي چر سي اسکریدي اسکری روانو سونکی مرګري دي هغه راغل لے جیل تا هغه په رضا عذاب دي کوچی سيل سړي وي وفا كون کې سړي وي يات او سات او غردا کرامت دي دلغمنده دلغمنده کڅګل کرامت غو هوګي کوونه کې راغه دیتاو او کړه برابر شي کنه واو ومسجن للمظلوم الا عطيعا نه د جیل د مظلوم د پاره مگر عطيع د الله تعالی يمنو به المولا احسان کوي د دې د دې باني مولانا علي عبد الاستپا خپل بندباني چا غي ځان پر چور دي دا جله جمهور را دي موږ لا تکوي ولا صبر کوي يا رب تثبيتا و صبرنا على البلاء ويا رب اعنا وانتصارنا من العدا سبحان اي ربا ثبتنا تثبيتا کله کوم کې پکل کوالو صبر اگ صبر په مصیبت باندې و یا ربي زمو مدد مدد زمو نه انتقام و علي زمو انتقام و هر دښمن نه و بورك تفضل الديني و زدتري فتان او وثقت ب طاعتي والخير و التقى برکت دې درکړي حتا تفضل الدينه زیات کتو او او توفيق درکړي شتو اط او د خیر او د تقوا له یه نک عيد الفطر مبارک دي تا اختر دوري کې اغا اختر دوری که در در جماعتی هادا دا و بعدو دین پست نور مدرت مبارکی تمتا تب الاعیالی پاید دیواری تپا اخترون سرماشارا قد زکا ترسو پر چپڑکی کی چیزن دا پڑکی دن کدان وردنی ای چپڑکی کی تا را دنور مختلنو اللہ پاک سیدنا دیر شیرہ وڑیوئی سبحان اللہ ون لگی